Die Heere het in die laatste week nogal lange gepraat oor belooftes en so en die belooftes dat hy vir ons in die woord het, stond vast en hy gaan nie terug op sy woord nie. En dat elke beloofte vir elkeen van ons is en dat ons dit net moet vat. Nou ek wil my net vir sê, ons is heeltemal vry van die weet, wat voorraag. En geloosheers praat die Heere baar van geloof teen oor die weet en vry van die weet en Dit raak my niet ongelooflijk. Wat ek net vir elke van jullie volgend wil sê, is, weet niet dat jouw leven is vir die Heere kostbaar. Baiemaal voel het vir ons, ons raak weg in die kolossale heelal. Ons is maar niet een van miljoene mensen. Maar die Heere wil met jou tijd maak. Die Heere, vir, vir die Heere is jouw leven belangrijk. Je weet mens denk baie, dit is maar een, jy weet, dit is boodskap van amal, so ek is maar deel van die amal, deel van die skare, deel van die wereld, maar die Heere wil tyd nog met jou leven, um, hy wil tyd nog met jou, hy wil leven sien, hy wil al die beloftes wat hy in die woord het, wil in jou leven sien, die voorspoed wat hy beloofde, jy weet, geneesing, vry van Al die dinge wat ons elke dag hoor. Um, ja, ek wil net vandag net vir jyre dankie sê. Net vir die wete. Um, want as jy mooi dan denk, as ons nog onder die wet was, het ons het die gemaaktie. Maar ons maak dit. Vir jyre is ons leven ongelooflik belangrijk. Vir hom is ons toekomst, ons geluk... Baie belangrijk, maak jy ook hoe verlede lyk nie, maak jy ook waar jy vandaan, kom nie, maak jy ook wat sy kies is jy gemaakt het nie. Ja, vir hom is jy belangrijk, jou hart is vir hom belangrijk. Ja, ek wil hier een man net blijst om vandag. Morgen allemaal, ek kom ons het een lekker kamp gehad, en uh, ja, dit is altijd lekker geweest, so kamp, dit is altijd die hoogtepunt van die weken. Wat jy al, terwijl ek nou die spreekbeerde het, wat ek sommer vir julle sê, die huwelijkskamp is net so lekker, so die van julle wat, ook, daar was, of wat daar ook al was nie, of wat al ook al was, Moedheid die missie, dis vry ek lekker. Ek wil vanmorgen gaan met julle stikkie woord deel, voor die mannekamp, het God hierdie gedachte in my hart gesit, of Godse geest, is, weet jy wat jy geërf het? Was die in my gedachte is gewees, en, uh, dis waarmee geworst het, en ek is nou lekker bevoorig, daar plaas, maar God baie beeld gebruik, omdat ons maar my boere is, en ons die hele tijd in, in die natuur. En, uh, ek het die hele tijd om het rechtig waar, te hoor, en kom ek gestraand op hierdie mooie skrif weer af, en ek, ek gaan eindig op julle lees, en dan wil ek julle net so iets vertel, ek moet vers 3 ook lees, is 1 Petrus 1 vers 3, sê geseend is die God en die Vader, ons het dit vir die kamp ook behandel, die nawek, van ons Heer Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid, ons die wedergeboorte geskenk het, tot een levende hoop, dier die opstaling van Jesus Christus uit die dode, so dat, ons een onverganklijke, en een onbesmette, In' een onverwelkelike erfenis kan verkry. En dit die erfenis wat ek en jy gekry het, verniet wat ons ontvang het. Jesus Christus het die dag toe hy aan die kruis gesterf het. As jy sterf, dan is dat testament wat volg, in ons werkelijk geef Jou vader sterf, die testament wat vir jou sê, wat en wat en wat jy krij. En Jesus Christus ons allemaal weer het, het gesterf. En hy het een nieuwe testament vir ons gegee. En die nieuwe testament het een klomp dinge wat het behels wat my en jou deel is, wat my en jou erfenis is. En daarom is dit belangrijk om te weet wat ons geërf het. En uit die oudheid waar waaruit ons kom, het ons altijd gehoor, ons is erfgename, ons is erfgename. Maar het ons rechtig waar geweet wat ons geërf het. En jy weet wat jy geërf het, as jy in hierdie gemeente sit. Maar ek wil net met jy ietsie deel. En hoekom moet ons weet wat ons geërf het? Want die aanslaar daar buiten, van die die wat steelslag en verwoes in, en die lelijke wereld daar buiten, moet ons kan aanspraak maak, of wat Jesus Christus vir ons sy erfenis en sy nalatingskap is. En ek het hierdie beeld gekry, as twee seens, wat kom en sê, hulle in die dorp geblei, en hulle vader het gesterf, en vir elke een van hulle is hulle plaas gegeen. En alweer van hierdie plaas was volgestok met bees, daar was een oes op, hulle hoef niks te gedoen het nie, net soos my en jou erfenis, klaarvolbring was aan die kruis, ons hoef niks te doen nie. Maar al twee seens het dit geërf, Maar die een sien het besef wat hy geërf het, hy het plaas toe gegaan, hy het gesag daar opgeneem, hy het het bewerk, en hy het die oes wat daarvan was, het, het hy syne gemaakt. Hy het geheers daar oor, en met dit wat hy gedoen het, in die kom ons praat in die vleeslijke taal, het hy vir homself een leven in oorvloed daardoor gekry. En dit was sy erfenisbasis. Die ander sien, hy het gehoor wat hy geërf het, hy het niet gegaan en self gaan ontdekken, wat sy pa nalatenskap nalatingskap van was nie, wat sy pa vir hom gelos het nie. Hy dit dan self onderzoek en self ontdek nie, hy het dat ander mense omvoer met wat sy erfenis is. En um, hy het toegelaat dat die dief, dat diewe kom, sy oes, wat syne is, vat, dat die oes sy nalatingskap, sy erfenis vernietig. So, daardoor het hy leven in oorvloed in die vlees eindelijk gemis. Ons kan twee weekies vat uit, of een paar weekies vat uit die die hele verhaal uit is, Ek en jy moet weet wat ons geërf het, so ons kan aanspraak maak daarop. En ons moet nie toelaat dat, dat die dief ons erfenis kom vat nie, dat hy kom steelslag en verwoes nie. En die beste van alles van my is, as jy eerste kamper is, en jy dat ook nooit rechtig waar besef wat jy geërf het nie, dan verloor jy nie jou erfenis nie. Want ek het baie daar gesit en dink, en gedink oor die leiding van erf, en toe besef ek, as ek in die vlees, as my pa my baie skuld nalaat, dan kan ek nie daai, erfenis vat nie, want ek moet eers die skuld uitdel, dan verloor ek my erfenis. Maar die deeste was is, ons nieuwe testament sê, ons staan onskuldig. So Jesus Christus het die skuld betaal. So die erfenis kan jy nie verloor nie. En as jy dit, dat nog nooit besef het nie, dan bly dit staan. Dit bly staan, dit bly staan en dit bly jou erfenis. En ek en jy moet die wereld uitgaan, vir al die eerste kampers wil ek vir jou sê, daar buiten as die wereld taai raak, soos altyd gesê, as ons maandag weer by die werk kom, dan wees verseker dat dat gezag jou erfenis is, dat vreugde en vrede is wat jy geërf het, dit kan nie vir jou weggevat word nie, dat onskuld jou erfenis is, dat geneesing, ek wil amper sê, nie eers geneesing nie, maar dat, dat om sykteloos te wees, jou erfenis is, dit is jou deel, en daardoor is jou erfenis een leven in oorvloed, en niemand kan dit vir jou wegvat nie, staan op jou erfenis, want dit is jou deel, en ja, ek sien julle daarmee, Daar sê ek wou nou nie hier iets sê nie, maar die afgeloope week het ek en Daniel, ons was baie ver van mekaar af, maar ek dink ons het toch op die selle lijn gekom. Daie stikkie wat ek vanmorgen sê het, salig is die oor wat sien, wat julle sien. Nou ek weet ben nie, ons daar maar gegong, ek dink salig beteken vir ons in Grieks. Nou, ek weet nie of wat so is hier, maar ons maak het soms so. Nou nou, ek het hier geskryf saligheid, is hier so Sanlam en ou mutual se polis en jy buig om die primie te betaal, maar een dag sal hier ons wat achterblij dit krij nie. Hierdie goed is, is klaar vir ons vererf of geerf, hoe sê ons die Afrikaanse man, daar is hulle, hulle is klaar, as Jan een goeie leesing die nawek gegeet, dan sal hy gesê dat hy kredietkaart, die goed wat in die kredietkaart gedeponeer is, Uh, sonder een limiet, dit is al reeds vir my daar, daar die erfenis staan vast, en patie keer, dan vergeet ek die pinnummer, of ek verleid die kaart, maar God verander nooit nie, dit bly daar so, ons het moos die speletjie met 'n hond, dan hou ons die bal vir hom, dan moet hy spring, en as hy net nabij kom, en tel ons die bal moos so bietje op, jylle ken het moos, nee, God is hy so nie, hy verskyf nie die doelpale nie, hy is daar vir ons ten alle tye of, die is daar as ons aan hou, baie kriek ook, en dan krij die ouwe as ons net twee verweisings om te kyk, en die ouwe oor getrap of daar, daar is aantal verwysings by God nie, onbeperk, hy wag vir ons vir altyd, en, en sy liefde is onveranderlik, wat Anel vanmorgen gesê het, Kijk daar in 2 Timotheus 2 vers 13. As ons ontrouw is, hy bly getrouw. Ons moet net ons in godsaligheid oefen. En die erfenis staan vir ons vast. Dankie Daniel, ja, nee dit is waar. Julle het nou al drie kon bevestig, wat ek glo wat Godse gees vir ons wil sê vir morgen. Jy weet, Paulus skryf vir die Romeine, hy sê, uit die mond van twee of drie getuie sal elke woord vaststaan. Nou ek het nie gedink toe ek nou dit bedink vanmorgen, hier die skrif na my toekom, uit die mond van 2 of 3 nie, dat die 2 of 3 vanmorgen sal opstaan en precies die selwe woord oor ons erfenis, oor, oor Godse bedoeling met ons, sal kom bevestig nie, maar dit ook. Maar as ek kyk na die profetiese woord, ons het die laaste weke, het ons met mekaar gepraat oor die profetiese woord, kyk ek na die profetiese woord, dan sien ek, die profetiese woord is niks anders As Godse hart wat sy droom, hierdie positieve droom, hierdie plan van hom net nie meer kan vasthou nie. Je weet, in ons huishouding het ons drie seens gehaad. En een van hulle, ons het altyd in die weermaag gesê, no names, no pekdrol. Een van hulle kon nie een geheim hou nie. Ek dink hy het een groot stuk van Godse goddelikheid in hom gehaad. Ek het het nog steeds want jy sien, God kan nie vasthou sy droom nie, dis te groot. Daarom het hy dit uitgelap van Genesis 1 af, tot rechtdeed, totdat Jezus geboor het. Elke keer is God prannend, vertel hy die droom. Nou jy weet dit zo, hoe in ons huis, dan verjaar ek, dan koop Henda nou vir my percent. Dan, ek laat ek nou maar sê, dan weet Lukas en Henda wat die percent is, en al vir kerm en hy sê, ek wil ook weet wat is die percent. Ek beloof, ek sal vir niemand sê. En ek, ek kan so goed die beeld onthou, Lucas is hier ernstig ernstige een, en Lucas het geweet, het gaan nie werk nie, en uiteindelik dan deel hulle hier geheim met om. En as ek so ingerei kom daar op Joksvam en, en Christiane, dan snol hy by die dier, uit die klein elfie. Papa, papa, raai net wat dit maafie of jy om jaren gekoed. Ha, <laughs> <laughs> Hy kon dit nooit vasthou nie. En daar het een leerstelling op Lucas' gezicht as hy sê, Ek het jou gesê, hy <laughs> Maar dit is hoe God is. God kan nie vasthou. Hierdie geweldige droom, wat hy in sy hart oor ons het nie. En daarom het hy dit uitgelap, letterlijk van die begin af. En als ons naar die profetiese woord kyk, waar ons ons self nou mee bezighoud die laatste weke, En wat is die kamp anders as die vervulling van die profetiese woord? Dan het Petrus ons vir ons gesê, ons het hierdie woord wat baie vast is, waarop ons moet aggeen, soos een lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, die dag is die licht, totdat die licht opgaan, die morgenster in ons hart opgaan. En nou kom Jesus en Jesus na hy versoek is op die berg, kom hy in Nazareth en hy stap die ochend in die synnagoge en hy geef om die boekrol, hy gee hom toevallig die boekrol van Jesaja, en hy lees by Jesaja 61, die geest van die Heere Heere is op my, omdat die Heere my gesalf het om my blije boodskap te bring, en die ootmoedig is. En do hy klaar is, toe maak hy die boekrol toe, want nou is die boeken toe. Ek wil julle my mooi denk wat hy gebeur, die boeken is toe. Ons hoef dit nie meer te lees nie. En nou kyk jy ons van, want hulle wil die boeken weer oophee, Want wat lees ons nou volgende? En hy sê, die boek is toe. Die riekskrif is vanmorgen, vandag, in jylle oore verval. En hy het dit nie gesnap nie. Hy het nie verstaan, dat dit waar oor al die profetiese woord gaan, voor hylle oor afgeskulder staan nie. Jy weet, as ons na die profetiese woord kyk, hoe dit kom uit die oud testament, uitkom God, en hy sê, Ek sal vijandskap tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, die vrou sy saad, wie dit, Jesus Christus. Johannes skryf ons in openbaring 19 daarby vers 10, hy sê, die gees van die profesee is die getuienis van Jesus Christus. So oorals lees ons van Jesus Christus, alles is Jesus Christus. As ons kyk na Abraham en ons sien die beeld van Melchizedek wat vir hom brood en wijn bring, wie was dit, dit was Jesus Ons sien vir Isaac, wat ten die Ewel by Moria, Jerusalem, ten die berg oploop met die hout waarop hy geoffer gaan word op sy skouwer. En hy sê, hier is die hout en hier is die vier, maar waar is die lam? En dan sê Abraham, God sal sê vir hom lam voorsien. Sien, hoe dat Isaac een type van Jezus is. Ons sien vir Mooses, hoe dat Mooses die volk uitlei, uit die slawe huis van Egypte uit. Hoe dat Jezus kom om die volk uit te leid uit die slawe huis van sonde uit. Ons sien die pad waar die volk geloop het door die woestijn, hoe dat hulle by Mara kom, en die water is bitter en giftig, en die heren sê vir Mooses, gooi jou hout in die water, laat die hout die vloek van die water, die bitterheid, die gif absorbeer, so die water lewe kan hee. Die wat die water drink wat ek om sal gee, dit sal een fontein word van water, wat opspring tot in die eeuwige lewe. Kan jylle sê die elke beeld, toe die slange tussen hulle ingekom het, het die heren vir Mooses gesê, sit die slange op die paal, so dat als hulle na die slange kyk, dat hulle genees kan word. Ons sien by Sina hoe dat die hele berg aan die brand was, omdat dit een beeld is van die geest van die sien wat in ons hart uitgestort moet word. En so gaan ons dier die skrif, ons kom by Hannah, Samuelse ma, ek gebruik so een paar voorbeeld, ek wil net vir jou sê, hoe dat God bij herhaling, hoe dat God die geheim nie kan hou nie. Hannahse ma wat sing en sê, sê die heren maak arm en die heren maak reik, of die heren maak dood en maak levend, hy laat neerdale in die doodreik en hy laat daaruit opkom in Samuel 3. Hy sê, hy maak dood en hy maak levend. Hy maak arm en hy maak reik. Hy verneder, ook verhoog hy. En van wie praat hy? Van sy sien. Hy sê, ek het my sien doodgemaak, het jylle kan diewe. Ek het hom arm gemaakt, om jylle te verreik. Ek het hom in die doodereik laat neerdaal, so dat jylle saam met hom kan opstaan. Hoor hy alles, gaan oor Jesus. Ons kyk na David. David, die man na Godse hart, die, die geliefde sien, David beteken geliefde. God praat elke keer van sy sien. Hy sê, hierdie is my David sien in weke wel behaad. Hy sê, hierdie is my geliefde sien in weke wel behaad. Sien jy dat David een type wordt van Jezus Christus. Dan kom Jesaja 55 en die profetische woord al vir David aan. Hy sê, God sê, ek wil vir jou die bestendige genade het bewijse van David gee. Van my geliefde sien gee. Wie is David? David is een beeld van die woord dat vlees geword het. Hy sê, ek maak van hom een fors, een getuie, een fors in de gebieder van die nasies. Het is ander dag daarna gekyk. Een getuie vir wie ek is, vir, vir my droom. Een fors en een gebieder van naties. Dit is wie Jesus so word, die koning van die konings, die heren van die heren. En dan loop ons aan hoe verder die skrif, en ach, jy kan na Joel kyk en jy kan na Amos kyk en jy kan, al die skrif vat, ek gaan nie allemaal opnoem nie. En nou het ons die afgelopen tyd gekyk na Jesaja's uitsprake, oor die Messias wat so kom, en oor die gerechtheid van God. Jeremia het het uitgeroep en gesê, die naam van ons verlossing sal wees, die heren, Ons gerechtigheid. Sy naam is die Heere. Ons gerechtigheid. Ons weet van wie hy praat. Hy praat van Jesus Christus. So al hierdie goed het gebeur in die ouwe verbond. In die ouwe testament. Maar die mens het nie in sig gehad nie. Die mens het het gelees. En wat was dit? Rian het gestrand en het skrif aangehaal. Hy gebruik die woord van Salomo in spreke 13 by vers 12. Hy sê hierdie ding. Hy sê, Een uitgestelde hoop maak die hart siek. Maar een wens wat uitkomt, is een levensboom. Een uitgestelde hoop, maak die hart syk. En nou kom Daniel vanmorgen, en hy lees, die skrif, sit om toch ons weer op die boord, as hy kan, die skrif in 1 Petrus 1 vers 3, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons die wedergeboorte geskenk het, tot een lewende hoop, een lewende hoop, nou wil ek twee hoopen te mekaar stel, een uitgestelde hoop, teenoor een levende hoop. En nou kom hy sê, ek gaan jylle nie dit skenk nie, ek het dit vir jylle geskenk. Jy sien as ons na Jesaja kyk, dan roep Jesaja uit, Koos het dit vanmorgen aangehaal. Hy sê, by Jesaja 40 pers 1, hy sê, troos, troos my volk, oor wat Godse hart is. Hy sê, ek kan dit nie meer vasthou nie, troos my volk, sê jylle God. Spreek na die hart van Jerusalem, roep haar toe, dat a strijd voorby is, dat a skuld betaal is, en dat sy die hand van die Heere, dubbel ontvang, dubbel vergoeding ontvang vir alle sondes. Dit is die droom, wat God in sy hart het. Daarom roep hy in, hy sê vier hy sê, ek delg jou oortreding uit, soos een nevel, en jou sond is soos een wolk. Ek laat geen skuld oorblij nie, en hierdie erfenis, en hierdie erfenis, jy, dankie vir daai en Daniel, jy weet nie wat my gesê nie, en hierdie erfenis is daar geen skuld, daar is geen uitstaande skuld nie, ons erfenis is skoon, onbelaas, ek wil sê, tot die erfbelasting is betaald. Onbelaaste erfenis. Hy sê, so ons 'n onverganglike vers 4 en een onbesmette en een onverwelkelike erfenis kan verkry wat in die hemel bewaar is vir ons. Wacht een bykie, een onverwelkelike erfenis. Ek wil jou vraag. Sien jou erfenis, maak van jou erfenis vir die oomlik die beeld van een blom. Sien een blom, hierdie blom verteenwoordig jou erfenis. Hy sê, een onverwelkelike een. Hoeveel van julle sien jou erfenis as een knop wat nog moet oopgaan? Luister mooi wat ek sê. Hoeveel van ons sien ons erfenis soos een roosknop wat nog moet oopmaak? Hoor wat sê die, die profetiese woord? Jy sê, die hoop was uitgestel vir so langs. Maar God het dit levend gehou. Hy wou nie gehad het, dit moet die hart siek maak nie. Hy het dit levend gehou, het aangehou. Daar kom Joel en Joel sê, Ek sal jou vergoed die jare wat die trek spring kan en die afknyper en die voetganger verslind het. Ek sal jou vergoed. Nou, wat sê ek en jy? Hoeveel keer sê ons vir mekaar? Ja, die Heere sal vir ons vergoed. Ek hef jou nies. Die Heere sal nie. Hy het jou vergoed. Hy sien, ons erfenis Leen nie in die eendag nie. Net is Johan gesê het, die erfenis leen vandag. Hy het ons die wedergeboorte geskenk tot die levende hoop. Nou sê, ons moet achie op die profetiese woord wat baie vast is, totdat die dag aanbreek en die morrester opgaan. Wie is die blink morrester? Totdat ons Jesus sien. Om sien vir wie hy is. Want hy is die blink morrester. Nou sê die skrif, hy sê, Een uitgestelde hoop maak jy hart siek, maar een wens wat uitkom is een levensboom. Nou, hy die profetiese woord in ons oor vervul, dis wat Jezus sê. Hy sê, hierdie woord is vandag in jylle oor vervul. Die profetiese woord het vlees geword, onder ons kom woon, dit is vervul in ons midde. Hy sê, en nou het die morrester opgegaan, wie is die morrester? Jezus is die morrester. Hebreeuws 12 vers 2 sê, ons oor gevestig op Jezus, op die erfenis, op die op die licht, die leidsband en die volleinder van ons geloof. Wat ek besef, is hoe dat ons, hoe dat die vijand ons geslie gevang het, ons erfenis net vir nog, een dag uit te stel. En te sê, dit gaan. Hierdie jaar gaan beter wees. Annelie, baie geluk, hierdie jaar gaan beter wees. Tien is, hierdie jaar gaan beter wees. Dis wat ons van mekaar sê, dit kan nie beter wees nie. As ons verstaan wat ons erfenis is, kan dit nie beter wees nie. Ja, ons omstandighede kan verbeter, hoor jylle. Maar ons erfenis kan nie verbeter. Ons het klaar die erfenis. Jy sien wat ons probleem is, ons soek ons erfenis in ons omstandighede. En ek dink, vir hoeveel ouders het ek hierdie nawek gesê, in gesprek, gesê, ek moet dit eers in die geest ontvang. Voordat sal manifesteer in my omstandighede En wat doen ons Amper onbewustelik Ons Kyk na ons omstandighede en ons sê Ek gaan dit ontvang, ek wacht om dit ontvang Ek moet dit nog ontvang Hy gaan my vergoed, hoor jy En ons maak precies wat Martha en Maria gedoen het Maria kom by die Heer en sê Jera, as jy hier was So my broer nie gesterf het nie Jezus sê, jy sal opstaan Martha sê, ja Jera, jy sal opstaan in die laaste dag So sien jy, sê, as jy hier was, dan is die uitgestelde hoop. Maar nou sê hy, maar een dag voorentoe, dit is die uh, polis waarvan Johan praat vanmorgen, een dag voorentoe gaan het myne wees. Hy sien, hier moet iets gebeur. Hier moet de morgens daar vanmorgen opgaan, in jou hart, om vir jou te sê, en te wees wie jy is. Johannes sê in Johannes 1, daarby vers 17, hy sê, die wet het dier Mooses gekom. Die genade en die waarheid het door die Christus gekom. Nou kom Annel en sy kom bevestig die ding van die wet. Nou kyk wat hy sê. Hy sê, Mooses was die oud-testementische beeld, was die profetische woord. Jezus is die woord wat vlees geword het. Jezus is die vervulling van die profetische woord. Jezus is die morgens der het opgegaan het. Sien ons om, of verwag ons om. Dink mooi in jou gedachte gang. Sien jy om, of verwag jy om? Jy sien toe dat Mooses het om verwag. Maar ek en jy verwag om nie. Ons om gesien. Nou sê hy, die wet het dier Mooses gekom. So Mooses het vir ons een wet gegeen. Wat het die wet gedoen? Die wet het ons oortuig dat ons sondags is, dat ons sonde het. Met andere woorde dat ons skuldig is. En omdat ons sondags is en gesondig het, het die wet straf aangekondigd wat ons laat vrees het. Nou sê ons, ons sê nou, ons is nie meer onder die wet nie, want ons het ons nou ontdek, wat Paulus in Galatius sê, ons is nie meer onder die tigmeester nie, want nou het geloof gekom, maar nou kyk nou, nou het Jesus gekom, hy sê, die genade en die waarheid, die genade en waarheid, nou stel hy wet, teenoor genade, genade en waarheid, nou maak ons maak genade en waarheid die persoon, Wie is genade en waarheid? Hy sê, Jesus het vir ons die genade en waarheid gebring. So ek wil sê, dat die genade en waarheid vind sy gestalte in Godse gees. Jesus sê, dit voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggaan, dan stier ek die trooster. Dan deponeer ek myself in die vorm van geest, deponeer ek myself binnen in julle. Hy sê, en dan kan ek julle in die julle waarheid lei. Dan is ek so na by julle in julle mond en in julle hart dan het die woord dat vlees geword het, en jylle kom woon. Jy sien, Koos het bij herhaling vanmorgen, een ding gesê, en gesê, hoe belangrijk is dit, dat ons hierdie woord, in ons mond en ons hart kry, asof dit, een studie is, wat ons moet, tyd spandeer met die woord, en luister, dit is goed op tyd te spandeer met die woord, maar asof ons, tyd moet spandeer met die woord, dat hierdie woord, paraat is in ons mond en ons hart, en dan gebruik hy voorbeeld, hy sê, ek wil weer soos daai hou, wat die woord in sy mond en sy hart het, ek wil vir jou vraag het jy die levende woord, die levend geworde woord, die woord wat vlees geword het, wat die licht is wat elke mens verlig, wat ons kom was in die wereld, het jy om ontvang, is hy binnen in jou, dan is die woord in jou mond, in jou hart. Dan hoef jy nie meer te kyk, na iemand anders en sê, die woord is in sy mond en sy hart nie. Al die tyd, is die woord in jou mond in jou hart. En die woord sê, ek staan by die deur en ek klop. Wil jy nie my geleendheid gee, om waarlik woord te wees nie? Wil jy my nie gee, om door jou te vloe nie? Hoor jy wat ons, ons sê, maar ek moet eerst opgeleid word. Ek moet eerst skoling ontvang. Ja, opleiding is een deel hiervan, en skoling is belangrijk, en is belangrijk om onder die woord te sitte, en onder die prediking te sitte, en goed te woord maak. Maar luister, dit moet voorbij dit gaan. Dit moes al voorbij dit gegaan het. Ons moes al van vanweer die tijd. Elk een van ons leraars geweest. Maar die probleem is, ons blij in opleiding. Ons blij in studie. Want ons blij die erfenis uitstel. Jy sien, hy twee broers, wat die twee plaas geherf het. Die een, een broer het gesê, is my plaas, hy gaat ek. En hy het geboer. Jy sien, dit wat jy maak, is jy plaas erfboer jy. Wat het die ander een gedoen? Hy het een studie gemaakt van die boerderij. Hy het sê prokureer gaan sien en sê, verduidelik vir my, wat het ek alles geërf? En het het die theorie geblei, dit was sy na al die pad, dit het een potentiaal in sy leven geblei, maar hy het nooit geboer nie. Nou kyk net hoeveel van ek en jy het die eeuwige leven, die wedergeboorte as een erfenis ontvang en is een potentiaal in ons leven en ons maak intense studie daarvan. Ons hou kampe en ons bestudeer het van alle kante, en ons boering. So die geheim is om het te boer. Nou kom ons kyk, hy sê, die genade en die waarheid, het dier die geest gekom. En wat het die geest gedoen? Die wet het ons oortuig van sonde. Waarvan oortuig die geest ons? Van gerechtigheid. Nou wat het ons die, die nawek van mekaar probleem sê? As hy gerechtigheid is, kan hy nie straf wees nie. Want die skrif sê vir ons, toe gerechtigheid uiting gevind het, het die gerechtigheid van God die straf geabsorbeer in sy sien, soos wat hy hout by die pit van Mara, die gif en die bitterheid van die water geabsorbeer het, het die hout die straf geabsorbeer, so daar vir ons vrede is. So nou sien ons, waar daar straf was onder Mooses, is daar nou vrede. En waar daar vrees was, is daar nou blijdskap. Of ons kan dit noem geloof, want ons het gesê, geloof is oortuiging. Ons is oortuig daarvan. Ons is oortuig, maar die oortuiging geef vir ons blijdskap. Nie die twee ouwe ons vir die plaas geërf. Die ouwe wat gaan boer het. Hoe het hy geboer? Met blijdskap. Je sê, dit ons deel, maar nou kyk nou wat doen ons. Kyk ons na ons levens. Dan sê ons, jo, ons is so dankbaar, ons is die gerechtigheid van God. Ons het daar gekom. Maar waar is die blijdskap? Die blijdskap sal wees wanneer ons dit leef. Nou kyk nou, as ons nou hier een wat verder vat, as ons nou daar skrif, ek wil hier terug gaan na vers 3 toe. As ons na die skrif kyk, dan sien ons, Nicodemus kom by Jesus en Nicodemus sê, Heren, niemand kan dit doen wat jy doen, as God nie met hom is nie. Dan sê Jesus vir hom, vir waar vir waar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, Ek okay, het die koninkrijf van God nie sê nie. Nou, ons het die skrif gebruik in ons hele evangeliese benadering van die skrif. En ons het vir mense gesê, jy moet wedergebore word. Jy moet weergebore word. Broer, dis jou probleem. Jy het nodig om weergebore te word. Nou, dis wat Jesus daar sê. Hy sê eindelijk vir Nicodemus, Nicodemus, jy moet weergebore word man. Maar ter sel het uit sê hy vir Nicodemus, maar dit sê hy nie. Maar Nicodemus, jy kan nie weergebore word nie. Want jy sien, as ek wedergebore moet word, is dit iets wat ek moet doen. Kyk, as jy na die wet kyk, dan sien jy hoe die wet gewerk. Die sonde mens, ons sien die sonde mens, as jy nou weer na die profetiese woord kyk, die beeld van die sonde mens, dan sien jy die toering van Babel wat hulle gebouw het. Wat het hier mens gedoen? Die mens gesê, ons aspireer om soos God te wees. Ons wil by God uitkom. So ons gaan stenen brand, en ons gaan installaties maak, en ons gaan een toering bouw, om te kom waar God is. Babel. Wat was die uiteinde van Babel? Verwarring. Verwarring. Right? Goed, dit het nie gewerk nie. Toe vat die mense ander model, ons kom ons noem dit die godsdienst model, en hulle kom by Sinaï. En by Sinaï sê hulle, ons sal, dier die werke van die wet, sal ons by God uitkom. Weer die mense poging. Dit is nou bieke beter as Babel, dit is so onheilig en onheidend soos Babel nie. Maar dit is precies jylle effect. En wat was die resultaat van die wet? Van Sinaie? Die resultaat was bedekking. Die mense poging het om vastgeloop. Of in verwarring, of in bedekking. Maar as ons acht gee op die profetiese woord, as ons acht gee op die seen, dan sien ons in die seen, dat gerechtigheid het ek verkryd, dier die kruis. En wedergeboorte, die wedergeboorte, waarvan Jesus praat, is een geskenk. Is een geskenk. Kom ons gee een synoniem vir wedergeboorte. Wie wil schiet? Wie wil vir my een synoniem gee vir wedergeboorte? Geskenk het ek nou klaar gesê. Geef my synoniem vir wedergeboorte. Hy het ons die wedergeboorte geskenk. Die synoniem vir wedergeboorte is die gerechtigheid van God. Want omdat God my rechtvaardig het, kan ek uit geest gebore word. Luister wat sê Jezus vir Nicodemus, hy sê, as jy nie weergebore word nie, Nicodemus, kan jy die koninkrijk van God nie sê nie. En dan reneer Nicodemus, hy sê, maar kan nie weer nie skoot van my moeder en ga nie. En dan kom Jezus, hy sê, wat uit vlees gebore is, is vlees. Maar wat uit geest gebore is, is gees as jy nie uit water en geest geboore word nie, kan jy die koninkrijk van God nie ingaan nie. So daar is een geestgeboorte nodig. Nou wat is die geestgeboorte en wat is wedergeboorte? Jy sien, wedergeboorte, nou sê hy, hy het ons die wedergeboorte geskenk tot die levende hoop, door sy opstanding, so, door sy opstanding het hy ons een geskenk gegeen. Paulus beskryf dit aan die Romeine, hy sê, hylle wat die gave van die genade, die geskenk, die wedergeboorte, die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvangt, Kom ons verduidelik weer mooi. Julle moet asjeblief nie strykel oor die technischheid van hierdie woord nie, maar onthou net, in Christen wereld, in kerkkringen, is die woord wedergeboorte een baswoord. Ek is wedergebore op daai en daai datum, dis wat ons sê. Jy die wedergeboorte nodig, maar luister, technisch is ons verkeerd. Die wedergeboorte het ons, hoe geontvang, die wedergeboorte is die gerechtigheid van God, want hy, gesê, hy het gesê, door die, die wet is die kennis van sonde, regt? Maar nou word die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwijl die wet en die profete, terwijl die hele profetiese beeld, die profetiese woord, getuig van hom wat so kom. Hy sê, die gerechtigheid namelijk, wat kom dier die geloof van Jesus Christus, Jesus, wat omself oorgegeet, wat sonde geword het met ons sonde, wat gegloed in die verbond wat hy met sy vader het, wat aanvaard het, Dat sy vader die mensdomse sonde, die mensdomse skuld, alles, al die mensdomse skuld, die laaste jota en titel daarvan, op ons sal hee. So die mens onskuldig voor God soe staan. En nou beskryf Paulus dit van die kolossense en hy beskryf die wedergeboorte. Hoor wat sê hy? Hy sê, jylle wat dood was dier die misdaan en die onbesneedheid van jylle vlees het hy saam met om levend gemaakt. Hy het ons die wedergeboorte geskenk dier die opstanding uit die dode. Hoekom is hy opgewek? Hy is oorgelewerderwille van ons misdaal. Hy is opgewekderwille van ons rechtvaardig maak. En toe ons gerechtvaardig is, is hy opgewek. Hoor jylle? So, hy het ons die wedergeboorte geskenk dier sy opstanding. So sien jylle dat wedergeboorte, wedergeboorte is die sel is gerechtigheid. En omdat ons nou rechtvaardig is, kom God nou na ons toe en sê, Jy was ingesluid in die kruis, omdat jy ingesluid was in die kruis. Omdat jy saam met my gesterf en opgestaan het, sien ek jou as een nieuwe schepping. Jy was ingesluid in Christus, en omdat jy in Christus was, sien ek jou as een nieuwe schepping. En omdat jy een nieuwe schepping is, daarom kwalificeer jy vir my gees. Maar sien nou, kyk mooi, ek was vol van die wet. Ek was vol van my eie poging. Jy en ek het die ingestap in hierdie gemeente, en ja ek ook, derig jaar terug. Ons het ingestap, ons het deel deelgeword van hierdie eklidia, van hierdie gemeente. Ons gaan ook na hierdie gemeente kyk. Op die tijd gee ons kans. Ons het ingestap in hierdie gemeente, prop vol van die wet. Prop vol van Sienaie. Ons was miskien nie Babel nie, maar ons so was Sienaie. Partij van ons was Babel. Ons was prop vol van Sienaie, van ons eie poging, om by God uit te kom, om punten by God te kry af daarvan. En nou kom genade en waarheid en hy sê ek moet wet uitstoot. En dit is waarvan Anel Vermoorde praat. Jy sien ek kan nie die wet op sleeptouw neem en genade en waarheid nie. Dit is een of die ander. Ek kan nie sondag omhels en terselle tijd sê ek is rechtverig nie. Ek is of rechtverig of ek is sondag. Jy sien kyk wat het gebeur met ons. Al die jare, al die jare tot jy hieruit gekom het, het jy gesit in godsdienst. En godsdienst het jou weisgemaak, dat jy een sonder is. Da's net een manier hoe jy een sonder kan wees. En dis as jy onder die wet is. As die wet nog geld, maar Jesus sê ek het gekom om die wet te vervul. Om die wet af te handel om het tot voltooiing te bring. En nou is ons nie meer onder die tigmeester nie, sê Paulus. Hy sê die mensdom is nie meer onder die tigmeester nie. Want geloof het nou gekom. Die oortuiging, die oortuiging van Godse hart vir ons, die profetiese woord is nie meer uitgestelde hoop nie. Dit het nou een wens geword dat uitgekom het, en wat is een wens wat uitkom? Wat sê Salomo? Is een levensboom. Waar lees jy van een levensboom? Daar was het boom in die tuin. Die boom van die lewe. Wie was dit? <laughs> dit is Jesus Christus. Voor <laughs> so die wat oor die wind sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat in die middel van die tuin is. Hoor jy? Jesus Christus is die levensboom. Nou is dit nie meer uitgestelde hoop nie. Besef jy tot hierdie naweek toe, hoeveel van ons het selfs in hierdie oploop, in, in ons saamwees, in ons broederskap, in hierdie heerlijke woordverlossing, stel ons nog steeds, stel ons die heerlijkheid van God uit. Sien ons nog steeds nie wie ons is nie. Kijk mooi, as gevolg van die genade en waarheid wat die wet kon vervang het, is ons nie meer soos in die oud-testament, die oud-testamentiese mens David in sonde ontvanger geboore nie. Ons word nou rechtvaardig geboore. Ek kyk vir twakies met bekies een klein babiekie op sy skoot vanmorgen, en ek kyk die onskuld, die gerechtigheid, want hy klein dingetje geboore is. En ek sê, jyre, hoe vondelik is dit om hierdie onskuld te kan sien? Nou kom Jacobus, en Koos dit nou nou aangehaal, Jy sê, Koos het so hierdie spoor geloop vanmorgen, ek sê daar, ek, sê, ek kan nie geloof nie, alles wat in my hart is, kom, sê Koos. Nee, kan het geloof, maar is een gees. Hy sê, een vergeetachtige woorder, is een wat na sê natuurlijk gezicht in die spiel kyk, die gezicht van sy geboorte, die onskuld van die klein babiekie, wat die onskuld in die speel sien en dan omdraai en vergeet daarvan, en gaan kyk na sy optrede en sy werke, en sê ek is skuldig. Dit is een vergeetachtige oorder. Je sê, hy maak dadelijk dit weer, een uitgestelde hoop, want hy sê, ek moet net terugkom. Ek moet hierdie ding en hierdie ding en hierdie, hierdie ding in my leven uitsorteer kry. Ek moet hierdie en hierdie in hierdie opleiding hee, dan kan ek. Je weet, ek is nie opgewassen, ek het nie die skrif achter my, om dit en dit te doen. Die heren sê, ek moet jou voornem, wat jy sal sê nie. Want ek sê nie jou. Ek is in jou. Ek sê jou, jou. jou gee wat om te sê. Okoos het dit so prachtig opgesomt. Die eerste keer die ons van koos gevraagd om op te treed by een kamp, die die koos, hy gesweet, kerels, hy het gesweet, ek, van jou wat die was, jylle kan hond hy het gesweet, hy het vanmorgen sien zweet. Die grote koos nie een drippel zweet nie. Wat is die verskil? Koos het het self gesê, hy sê, toe ek gespeel het tussen Godse gees en my notas. <laughs> hy sê, ek het gesweet, want bieke gees, bieke noota, bieke gees, bieke noota, ek het nie gewet waar ek is nie. Vanmorgen stap koos, dat is nie nootas nie, dat is net gees en hier kom een skrif na die ander, en die ander kom uit, en ek, ek ervaar hoe bles ons, ek sê daar, ek sê, heren, elke skrif het in my hart geleid, kom hier die en hy kom licht het op, hy kom bevestig uit die mond van 2 of 3, so en elke woord vaststaan. Maar jy sien, dit probleem, ons het hier gekom, ons het die kruis gesien, ons omhels die gerechtigheid, ons omhels die genade en waarheid, ons praat selfs teen die wet, ons verklaar dat die wet uitgedien is, maar Ons is geprogrammeer in ons gemoed. Om nog steeds sondags te wees. Want on ons gemoed is ons geprogrammeer om te kyk wat ons doen. Wat my performance hierdie week was. En nie te kyk en om te sien nie. Hy sê, hy wat sy natuurlijke gezicht, die gezicht van sy geboorte, die gezicht van Godse gerechtigheid. Die absolute onskelde van daai babiekie wat gebore word, die absoluute onskuld, sien, en van vergeet, wat het verander, in Godse oor, aan jou onskuld, toe jy die dag, die eerste lig gesien het, en daar weerloos gedeed, geen sonde geken het nie, tot vandag, wat het in Godse oor verander, niks, wat het in jou oor verander, een klomp, klomp nonsens wat ek aangejaag het. Hoor. Sien jy wat is die konflikt? Daarom dat Paulus uitroep en sê, ons het nodig om veranderd te word in ons denken. Ons het nodig om te besef wie ons is. Hy sê, moet nie vergetachtige oorder wees nie, maar een dader van die woord. Hy sê, want kyk in die spiel en sien wat is die resultaat van die kruis in jou lewe Is die absolute onskil, die absolute gerechtigheid van God. En as jy dit sien, hy sê, dan sal jy diep inkyk die volmaakte wet van die vryheid. Dan sê jy sien, maar God het jou losgemaak van jou optreden. God het jou losgemaak van die fouten wat jy maak. God het die sonde weggedoen, en God sien jou nie meer na die vlees nie. Dan sê jy die volmaakte wet van die vryheid sien, en sê jy, al hierdie goedes wat by vasthoud, al hierdie hengaf van my, al hierdie fouten wat ek maak, al hierdie dinge wat ek gedoen het, en nog steeds doen waarover ek my eindelijk moet skaam, Hy sê, Jere, jy bedink dit nie, jy val het van my afval, want jy sê die enigste manier, hoe dit van my gaan afval, gaan nie wees, door die weg van sonde te loop en te sê, dis verkeerd en ek moet genoeg boete doen en dan vrees ek, gaan ek het nie weer doen nie, want ek gaan. Maar die vrijheid is om diep in te kyk en die vermaak te weet van die vrijheid. En to sê, Jere, ek is met een offer vir altyd. Ek is vir goed verlos. Wat sê skryf hier van Geet Jan vanmorgen? Hebreeus 10 vers 10, kijk myk hierdie ene, Jan kom met hierdie ding, dat ek met een offer vir altyd vry is, dat hy eenmal en vir altyd, dier hierdie wil, die wil van Jesus, om omself oor te geef ons, om sonde te word vir ons, hy sê, hierdie wil is ons geheilig, hy sê nie, gaan ons geheilig word nie. Dink jy die skryver van die Hebreeus het nie geweet wat sy heng opzet ons nie? Dink jy die skryver van die Hebreeus het nie self krisisse in sy wandel gehad nie. Hy sê, maar dier die wil is ons geheilig dier die offer net eenmaal geheilig. En nou, as ek net eenmaal geheilig is, dan beteken dit nie, ek kan nou onheilig word, dan moet ek weer geheilig word. Onheilig word, weer geheilig word, want dit is net eenmaal. Dit beteken die eenmaal geheilig word. Dankie Jan vir daai en vir Net eenmaal geheilig word beteken, ek kan nie dit verloor nie. <laughs> die foute wat ek maak, kanseleer dit nie. Ek is steeds geheilig. Besef jy dis is nie meer uitgestelde hoop nie. Nou kom Koos en hy 2 Korinties 3 vers 18 aan vermoorde. En hy sê, kyk mooi, die wet het ons gesê, toe dit Babel was, was dit verwarring. Toe kom die wet en die wet bring bedekking. En nou sê Paulus in 2 Korinties 3 vir ons, hy sê, ja, wanneer Mooses gelees word, tot vandag toe, as Mooses gelees word, word hulle sinne verblend, blei daar een bedekking oor hulle hart. Maar, wanneer hulle, hulle tot die Heere bekeer het, wanneer hulle, hulle gedagtes versak het, hulle goddelose weg, en hulle kwaaddoendes gedagtes gelos het, en na die Heere toe gedraaid het, en die Heere sy gedagtes akkomodeert, want het tot die Heere bekeer is, hy sê, word die bedekking weggeneem, nou kan jy dis nou sien, om tot, my tot die Heere te bekeer, beteken om my weg te keer van die wet af. Sien, jy kan nie toe nie op versneeptel neem nie. En Koos wil vanmorgen nog die ding sê, en die manne wat nou gekamper die nawek, want hy, Koos, het gesê, en ek wil nog praat oor gemengde satan, nou hy het hy dit gesê, maar toe het hy nie gepraat oor nie. <laughs> want hy 229 het gesê, Had jy gemengde saad saai in jou land, gaan jy die saad in die opbrings verloor. Die oes en die opbrings. En kyk nou wat doen ons. Nou gaan ons hier weg, en dan gaan sit ons weer onder die wet. <laughs> ons gaan sit weer onder die wet, die sysme, ons gaan pas dit weer toe. Want die wereld waarin ons leef, die godsdienst wereld waarin ons leef, is dier spek, is gekoppel, is onder die macht van die duisternis, van die bedekking van die wet. Die mense poging. En dan, dan gaan ons weer terug, na die werke van die vlees toe, ons gaan weer terug onder die wet, en, en dan sê Paulus, as jy dan nou weer wil terugkeer naar die wet toe, dan het Christus verval vir jou, dan het Christus vir jou geen waarde nie, dat het jy van die genade verval. So jy sien, belangrijk is het om nie my op te hou nou, met wetisisme weer nie, dat ek vry van die wet. Nou kom hy en hy sê, dis my hart vir jou, dis my droom. Nou kan ek uit geest gebore word, nou verstaan ons die skrift, wat sê, die wedergeboorte was die dag toe Jezus opgestaan het uit die doodheid. Het hy my die wedergeboorte geskink, het hy my rechtvaardig gemaakt, het hy my gekwalificeer vir geestgeboorte. En nou sê hy, as ek kan toelaat, dat die geest van God my oortuig, want Godse geest is nou vrygestel, as ek kan toelaat dat die geest van God my oortuig, hy sê, dan word ek uit geestgeboorte dan uit geestgeboorde vat niks, is geen werke van my nie, dis 100% die werke van Jesus Christus. As ek uit geestgeboorde is, sê gebeur hy iets met my, das die bedekking weg. Hy sê, waar die geest van die Heere is, is vryheid, hoekom? Omdat die geest van die Heere my in staat stel om soos met die onbedekte gezicht, soos in die spiel, te kyk, en wat sien ek? Ek sien die gezicht van my geboorte, Wat is dit? Die gerechtigheid Maar wat kom saam met gerechtigheid? Kijk ge goed goe daar By Romeine 8 Wat loop saam met gerechtigheid? Goor biekie wat is Godse hart? Romeine 8 Daal by vers 29 Hy sê Want die wat hy van tevore geken het Die het hy ook Vore verordineer Om wat te wees? om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. Nou, hoe lyk die seun? Hy is die een wat verheerlik is. Daarom het God om een naam gegeven, wat boel elke naam is. Hy is die verhewe, verreese eiland. Hy sê, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. Johannes het geskryf in 1 Johannes 3, 17, hy sê, soos hy is, is ons in die lewe, in hierdie lewe, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, so dat hy die eersgeborene kan wees onder die broeders. Nou verstaan ons, dat hy, As hy die eersgeborene is en ek is sy broeder, dan wat sien God? Hy sien my gelijkvormig aan die beeld van sy sien. Come on, sien jy jouself so? Sien jy wat ons probleem? Ons sien ja vir die goed, want ons stoot het net so ver weg. Jy gaan nie gelijkvormig wees aan die beeld van sy sien nie. Jy is dit. Luister mooi. Jy word nie gelijkvormig door die beeld van sy sien, dier in te kyk met een onbedekte gezicht, a concentrated intensive study of your own reflection as in the mirror nie. Die woord katu wat sê, om intens, diep in te kyk in die volmaakte wet van die vryheid, om te kyk en van heerlijkheid verander te wort van een heerlijkheid na die volgende heerlijkheid, wat sê hy daarmee? Hy sê, ek is dit klaar. Luister, ek word nie verander van heerlijkheid tot heerlijkheid nie. Ek sien die heerlijkheid en ek sien meer van die heerlijkheid, en ek sien nog meer van die heerlijkheid, maar die heerlijkheid was van die begin af, onthou anders, het die Heerde my bykie gegeen, en moet het my nog bykie gegeen, bykie gegeen, hy het met een offer ons geheilig, onthou jy, daar geheilig, kan ek heiliger wees as dit, ek kan ons nie heiliger wees as dit nie, ek is ons klaar geheilig, so sien jy, om met een onbedekte gezicht, soos in die spiel die heerlijkheid van die Heerde te aanskou, is om meer te sien van wat ek is, meer te sien van wat Jezus in die kruis gedoen het, is nie om meer te word nie. Is om meer te ontdek. Nou verstaan ons die skrif in Hebreus 1. De Hebrews 1 sê, nadat God op baie maniere en die profete tot ons vaders gesprek het, ek lees in vers 1, het hy in die laatste dag met ons kom spreek door sy sien. So sien jy nou, die wet en die profete is nou vervul, die genade en die waarheid het nou gekom. Nou spreek hy met ons nie door die wet en die profete nie. Maar jy sien, nou, so jy sal amper kan sê, maar hoekom lees ons dan nog die oud-testament? Omdat ons die oud-testement vir Jesus raak lees. So ons lees nie die wet nie profete nie, ons lees Jesus in die oud Testament. Jesus is verborgen binnen in die oud Testament. Sien jylle, raai, right. so nou lees ons die oud Testament hoekom? Om Jesus raak te lees, om die bevestiging te kry, weer en weer, om Godse hart weer weer te ervaar van sy sien. Reg, nou kom die skrif en sê, nadat hy op baie maniere en die die profete tot ons vaders gespreek het in die oud-tijd. Nou kom spreek God met ons door sy sien. wat omself geformateerd het as gees, en in ons kom woon het. Na by jou. Sien, dis nie iets wat gaan gebeur nie. Dis nie iets wat gaan gebeur nie. Dit het laat gebeur. Na by jou is die woord. Na by jou is God sy gees. Die levensgeworde woord sy gees, wat in jou woon. Na by jou is die woord, in jou mond, in jou hart. En nou, as ek dit verstaan, dan sien ek, dan ontdek ek, waarom om die eersgeborene van die broeders te wees, beteken dat ek moet wees soos wat hy is. Ek is soos wat hy is. Maar nou het nodig om het te besef. Want ek besef het nie, ek denk nog steeds, dit bykie mooie hierover vanmorgen. Hoeveel van ons sit hier vanmorgen? Sit hier die naweek? En ek sê, dit moet nog gebeur met my. Come on. Dit moet nog gebeur. Dit moet nie nog gebeur nie. Dit het gebeur. So lang as ek dit moet nog gebeur het, is dat nog een bedekking. Want as dit nog moet gebeur, moet iemand nog iets doen. Dan is daar nie rust nie. Maar as dit gebeur het, dan, dan is dit klaar. Dan is daar rust. Ek het julle die story vertel al, toe ek in was, het ek gestoei. En dan is dit al groot gewaag, as hulle sê, hierdie toernooi is een beker toernooi as jy nou gaan stoei, en jy wen, en jy bekers, en jy, jy weet, as jy die bekerkie, daarom op jou raak staan, is al my groot zaak, vir so'n manniekie, en ek kon hierdie stoei gevecht, was nog jy, a geweest, en dan stoei ons lichte ook jy eerste, en as jy gewen het, dan stap jy die hele amb, met die breabos rond, maar jy het klaargewen, die bekers jy one, die is my nog werk, vir die bekers, maar jy het klaargewerk, en jy wacht net vir die beker, En dis hoe dit hier is. Jezus het klaar gewerkt vir die beker. Beker is myne. Verder is my weggeleid die kroon van die gerechtigheid dat God my wil gee. Sien jy, nou kyk nou wat sê Hebreus. Hy het nou gesê, hy het nou in die laaste dag met ons kom spreek door sy seun. En nou hoor wat sê Hebreus 1 vers 2. As jy dit dan nou verder wil vat, hoor hierdie een. Hy sê, hy is die erfgenaam door sy seun wat hy als erfgenaam van alles aangestel het door er wie hy die wereld gemaakt het. Hy het sy seun hy erfgenaam, van alles gemaakt. Maar nou sê hy, sy sien, dis die eersgeborene, en hy het vir ons gesê, dan is ons ons nou mede erfgenaam, reg, sien jy nou die plaas wat ons erf, hoe lyk ons plaas nou? En dan gaan hy aan, en hy sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid, en die afdruksel van Godse wees, kom ons kyk mooi, hy sê, Jesus Christus, die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid anskou, soos van die enige boorene wat van die vader gekom het, sien jy Jezus' beeld. Nou sê hy, hy is die afskynsel van Godse heerlijkheid, die afdruksel van sy wees. Sê vir my, wat moet Jezus doen om die Seen van God te wees? Wat moes hy doen om die afdruksel van Godse wees te wees? Of die afskynsel van sy heerlijkheid? Wat moes hy doen? Niks nie. Hy was dit. Ek wil vir jou vraag. Wat moet jy doen om die afdruksel van Godse wees te rees? Die afskynsel van sy heerlijkheid? Die antwoord is niks nie. Dan wil ek vir jou vraag, kan jy hier uitstap vermoorde? Kan jy hier uitstap vermoorde in dit wees? Kan jy Godse geest toelaat om vermoorde in jou hart dit te bevestig? en dit te wees as jy daar bij het reed gaan. Niet te dink, ek gaan dit nog word nie. Ek gaan dit enig wees nie. Maar op hierdie oomlik, dit te wees. Want jy sien, as jy dit besef het, dan het jy so pas begin boer, op die plaats wat jy geerf het. Dit is die boerderij. Dit is om daar volgens, of daarin te wandel. Ek wou by jy, Jesaja 62 uitgekomen het, maar ons sal nie daar uitkom. Maar besef jy, as we net hierin vanmorgen kan eenmaal vastvat en sê, jyre, ek is dit, kan jy dit vir die heren sê, net daar waar jy sit, kan jy nie vir die heren net sê, jyre, ek is dit nie. Ek weet jy voel nie daarna nie. En die rede waarom we nie daarna voel nie, is omdat jy nog steeds vastkyk in jou werke. God sê, ek sien jou nie na die vlees nie. Hy sê, jy is dit. En as ek en jy kan snap, dat ons dit is, dan sal ons dit wees. En as ons dit kan wees, as ons dit kan wandel, sê ek jou, sal hierdie omgeving in beroering kom, en dan is die skrif in vervulling wat sê, jou lig het gekom, en die heerlijkheid van die Heere gaan door jou op, en naas die sy koning sal trek met jou licht. Dit sal dit as dat is. Preis Heere, Vader, ons Heere, wat een voorrecht om, om te besef, die wens het uitgekom, Die levensboom is hier ons eet vermoorde van die vrug van die boom van die lewe. Heere, om te besef dat om die broers van ons eersgeborene broer te wees, moet ons die afdruksel wees, is ons die afdruksel van die weese, die afskynsel van die eerlijkheid, Heere, daarom verstaan ek nou wat Paulus bid is, hy sê, Heere, dat ons oor oopgaan, dat ons ons self, dat ons mekaar kan sien vir wie ons is, vir wie ons werkelijk is. Nie enig gaan wees nie. Nie meer uitgestelde hoop nie. Maar dat ons mekaar sien vir wie ons op hierdie oomlik is. Ons oombid die Heere. Ons sê nie in Jesus naam. Amen. Amen.